Він зосередив увагу на інших частинах корабля, дивуючись, яке розмаїте життя на ньому. Кожне живе створіння, хоч яке маленьке, могло існувати самостійно. Він силкувався думати про це, аж поки неприємна думка так його пригнітила, що йому нестерпно захотілось нормальності, яка панувала на його планеті. Думки, які він сприймав від живих фрагментів меншого розміру, Здебільшого були невиразні, несталі, як і слід чекати. Від них багато не дізнаєшся, але ж це означає тим сильнішу потребу в повноті. І саме це так хвилювало його. Один живий фрагмент сидів на і торсав дротяну сітку, якою був обгороджений. Думки його були досить виразні, але обмежені. Вони стосувались головним чином жовтого плода, що його їв другий фрагмент. Першому страшенно хотілося того плода, і тільки сітка, що розгороджувала їх, перешкоджала йому видерти плід силоміць. Його раптом охопила глибока огида, і він вимкнув сприйняття. Ці фрагменти борються між собою за їжу. Він спробував сприйняти думки з рідної планети, сповнені миру і гармонії, але відстань, що відмежовувала його від царства розуму, була вже завелика. На мить йому закортіло відчути під собою хоч би мертвий ґрунт між бар'єром і кораблем. Минулої ночі він повз по тому ґрунту. На ньому не було життя, але то був ґрунт рідної планети, а за бар'єром, як він з утіхою відчував, панувало об'єднане життя. Він згадав ту мить, коли опинився на поверхні корабля і відчайдушним зусиллям присмоктався до неї, чекаючи, поки відчиниться люк. Він пробрався на корабель, обережно повзучи між ногами в тих, що виходили. Далі був ще один люк, внутрішній. І ось лежить тут. Сам уже тільки живий фрагмент, нерухомий, непомічений. Він обережно ввімкнув сприймання знов і сфокусував його, як першого разу. Той живий фрагмент, що сидів на впочіпки, шалено торсав сітку. Він і досі жадав чужої їжі. Хоч був не такий голодний, як сусід. Ларсон сказав. Не годуй її, паскуду. Вона не голодна. Її тільки завидки беруть, що Тіллі може їсти в неї перед очима, а вона сама ще не натопталась до несхочу. Отже, дюга, скоріш би вже додому, тоді я й до віку не гляну на жодну тварину. Він неприязно позирнув на старшу з двох самих шимпанзе, і мавпа так само неприязно заджарготіла. «Гаразд, гаразд», – відказав Ріццо. «Чого ж ти тут стовбичиш? Усіх нагодовано. Ходімо». Повз загородки з козами й клітки з кролями та хом'яками вони пішли до виходу. Ларсен похмуро говорив. «Ідеш добровольцем у далекий розвідувальний політ. Як герой. Виряджають тебе з промовами і роблять з тебе служителя зоопарку. Зате ж платня подвійна. Ну то й що?» «Я ж не задля грошей полетів. Нам на інструктажі казали, половина шансів на те, що ми не вернемось, що нас чекає доля Сейбрука. Я полетів, бо хотів зробити щось важливе». «Ти ба, який герой!» – здивувався Рідсо. «Я не мав п'яча нянька». зупинився, вийняв з клітки хом'яка і погладив його. «Слухай, тобі не спадало на думку, що в котроїсь із цих самичок Уже зав'язалися всередині хом'яченятка. Таке скажеш. Їх же щодня перевіряють. Авжеж, авжеж. Він передражнив тваринку, що тяглась до нього носиком. Але уяви, що ти якось уранці сюди прийдеш і побачиш їх маленьких хом'ячків, що дивляться на тебе цяточками зеленої шерсті замість очей. Замовкни ради Бога. закричав Ларсен. Цяточками. М'якенької, лиснючої, зеленої шерсті, ще раз сказав Ріцо і з раптовою відразою пустив хом'яка в клітку.